Stå. Ja, man sitta och man får Stor och började och klemme i Vad en klemmu-melodi Så kommer en för i derre fullt och lopp Och tålade om att lysa var det klar Flagga mitt på gården drog dem genast Och det körde jag var det asklite far Vi förkar kommer från varenda gård som ville se si, och okay, ska be desto mer många var erbjudne på och Jespers mål säg en mig efteråt ja han var verk mest ans för han är ju allomständs Eva Jerke var Perre Jerk, var, per, var Tuljes mor Ja, vi tackar Görl Berg och Rolf för Och nu är det kulturföreningen Gjallarhornet Sverige vaknar som är ute här Den 15 november 2014 Live från Sydöstra Dalarna Och Långsittan Och vi har avbokat sändningstiden Från och med december månad Vi behåller ett sändningstillstånd Så det är officiellt ett sändningsuppehåll Ansvarig utgivare Gunnar Andersson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 Man kan alltså lyssna på livesändningen från klockan 16.00 varje lördag om man till exempel går in på svärkanalen.com, Låt sidan ladda och sen spelas kanal 1 upp automatiskt. Vi nu stödjer oss ekonomiskt också så ser vi 634-252-1. För er som inte har internetuppkoppling så kan vi ju bjuda lite grann på en smakprov här från Radio Länsman som har gjort ett bonusprogram.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 Jag, ty jag vet inte, vad, vad känner du kring Mattias Karlsson? Ah, det vet jag väl inte lugnet, tycker jag nog faktiskt att... att jo men alltså, inte lugnet på samma han, ja, sätt. Det är svårt nej. att förklara det här. Men... Nej, men det, nej, men det är alltid, nej, men så är det ju alltid det, jag menar, den, om man säger... Uh... Ja, men man säger... Äh, han, han, det känns inte som att han har, han har ju det såklart, att han de... har skäl bakom ja. det. Men det känns, man får inte riktigt intryck av att han har samma skäl bakom det, så att säga. Än såklart har det. Men... Ja, det vet jag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 Borde väl kanske i så fall, eh, jag menar, varje parti lägger väl fram sina egna förslag, har väl sina egna budgetar, då borde de ju rösta för, för dem. Då, jag menar, Centerpartiet och då, då skulle väl inte de eh, rösta för moderaterna, eller något då borde de rösta för, sina eg för sitt eget, du förstår vad jag menar va? Aha. Varje parti då, och SD kunde rösta för sitt eget, jaha det vore väldigt bra, nej, nej, nej.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 Det är väl så att um, lever man inte i verkligheten så kan man ju så att säga. Ja, men är, är det nästa? Alltså jag får nästan intrycket visst då röstar man moderat så är man inte så väldigt, um, vad ska man säga, tar inte där på så mycket heller. Men, men just sossarna, det är ju någonting med dem. Det är ju någonting, det här som sitter fast och det, det är ju det vi måste få bort.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 blir vederbörande svarslös. Det är det som är mm. grejen. Mm. Det är det där är huvudet på spiken så att säga, jag vet det så där är. Ja. De, de, de kan inte svara. Nej, de vet det, inte och de det kan inte motargumentera. Nej, nej, nej men, och just det. Men, ja. men de låter det vara vid det. Ja. Det finns. Det är som något jävla, jag vet inte vad, men de... de, de, de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 och jag vet inte om det är fyra eller om det är fem lördagar den här månaden men eh, är i alla fall avbokat från och med december månad och vi får se om Georg Lindberg tar över halvtimman då är kulturförändringen Jällerornet Sverige vaknar som har krympt ner till en halvtimme och eh, det hänger på er som lyssnar kommer inte några bidrag eller bara enstaka bidrag så blir det inte några mer sändningar eh, på Stockholms näradio då blir det eh,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 Störst. Så vacker står kyrkan i Misiljans strand Kom, kom med nu i hand För samling i Sammelsdalen Stora Dala dansen det rätt vid och mora och Faden. Här hålls budet och I en böljande i stans, där alla får ni stora chans, i en splittande daladans. När solen går upp med sin skära färg, då vandrar vi två upp mot tillblebergen. Vi ska Sicilien när morgonen äger vid, så vacker till då dymslig oriflid. Vi kan se blåna till bergen i väst. Ja, där ligger mora med sin dada häst Skumman, de vågor som slår emot strand Så kom, ta nu min hand Församling i samhällsstaden